Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqulu azza wajalla man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haytun la yahtasib fa le ndaem allah subhanahu wa taala ati kërkojm ndim dhe falje i kërkojm mbrojtje nga keqja vetvetona dhe veprat tona ka uzon allah nuk akushita hum ata dhe qohum Allahu nuk ka kush e ta udhozoj ata dhe dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahu dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij dhe më pas fjalat më mirë janë fjalat e Allahu tazawajal edhe udhëzimi më mirë udhëzimi me cilin ka ardhur Muhamedi ali salatu wassalam edhe tokijat e punve janë risit në fe dhe çdo risi në fe është bid'a shpikje në fen Allahu tazawajal edhe çdo bid'a është humbje dhe çdo humbje çon në zjarr vlezat e motra musliman Por osis vetën timen në radhën e parë dhe juve më pas, t'jakini frikën Allahut Azza wa Jell, sikurse ai urdhëron dhe thot në Kur'an i famullart: O oh, ju njerëz, kiejani frikën Zotit tuaj, i cili ju ka krijuar juve nga një pal, nga një njerëj vetëm, nga mashkulli, që është Ademi Alayhis salam, dhe prej tij krijoi palën tjetër, krijoi femrën, krijoi gruan e Ademit Alayhis salam, Hawa, dhe prej tyre të dy vënë zorri shumë burra dhe gra, dhe kiejani frikën Allahut me emrin e Cilit përmbetohuni dhe ruani akroballikun lidhjen farefisnore lidhjen e gjakut. Allahu është mbi kurrës mbi ju. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot, o ju të cilët keni besuar, keni frikën Allahut siç e meriton ai me pas frikatë dhe mos discin vetë duke qenë musliman. Gjithashtu Allahu azza jall thot, dhe kush ka frikën Allahut, ai është i përkushtuarshëm dhe i devotshëm ndaj tij. Allahu azza jall i bën rrugdale dhe i jep të mirë, i jep furnizim aty ku ai nuk e pret. Vëndresa e motra musliman, jeta e robit në këtë dynja Orotullahu dhe ecën ndërmjet uzimit dhe mëshirës Allahu subhanahu wa taala dhe ndërmjet zemërimit Allahu azza wajel dhe humjes në të cilën shkon robi në jetën e tij, zoti na ruaj nga kjo e dyta. Dihet që Allahu subhanahu wa taala na ka ligjëruar në namazin ton, që të themi në sura Al-Fatiha ihdina siratal al mustaqim siratal ladhina anamta aleihim ghairil maghdhubi aleihim wala ddalin. Duke e kërkuar për Allahu subhanahu wa taala në gjysmën e dytë të surës Al-Fatiha, ehdina sirata al-mustaqim, na u zonë rrugën e drejtë, në rrugën atyre të cilëve i begatove më të mira, që është rruga e të dërguarve, rruga e të sinqertëve, rruga atyre të cilëve kanë dëshmuar me dijen e tyre për dietarve, apo atyre të cilëve kanë dëshmuar me gjakun e tyre në rrugën e Allahut azza wa jall, edhe të gjithë besimtarve. Dhe janë jo në rrugën atyre të cilëve tërhiqen i dhërimin e Allahut Azza wa Jell, pas vetës së tyre të cilët janë hebrejtë dhe as atyre të cilët humbën, të cilët janë të krishterët. Të dy palat janë në humbje, por humbja e jehudëve akoma më e thellë dhe me zemërimin akoma më të fortë Allahu Subhana wa Taala për shkak të devijimit të tyre. Shkaqet, shkaqet e devijimit janë shumë, shkaqet e mosulzimit janë shumë. Njeriun këtë dynja, sidomos blasin për ata të cilët janë besimtarë Bëjnë dua, bëjnë dua dhe shpesh bëjnë dua Dhe ve njeri u një moment dhe thot Sa shpesh që bëjnë dua Sa shpesh kërkojmë që të uzohemi dhe dretojmi Por shikojmë që uzimi jonë po në pengohet Ose uzimi jonë po vonohet Dhe thot i tërgume Allahut a.s. në një hadith En Allahut a.s. në një hadith En Allahut a.s. të gjibu dua Min kalbin, gafilin Lahin Allahut a.s. nuk i përgjigjës Nuk e përgjigjet duaas e cila vjen nga një zemër e cila është negligente dhe nuk është e përqendruar. Peropi Për mund të bëjë dua shumë, mund bëj, të bëjë jashtëzakonisht kthe tek Allah subhanahu wa taala me dua dhe lutje, por se zemra e tij është e shpëndar. Zemra e tij është e e përhumbur në në çështjet e dynjas, në çështjet të cilat nuk i përkasin pra, nuk duhet të jenë në momentin që robi duhet të jetë i përqendruar tek duaja që bën ai me qëllim që të shtoj edhe një element tjetër nga elementet e domosdoshëm për të pranuar duajin e tij dhe për të udhëzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Nga arsyet me të cilat ose për shkak të cilave robi nuk udhzohet, ky udhëzim mund të jetë i një njeriu i cili është jashtë islamit dhe nuk udhzohet për të hyrë në islam. Apo vazhdimi i udhëzimit, apo shtimi i udhëzimit të një njeriu i cili është musliman Por të shtohet akoma më tepër udhëzimi i tij. Ka pengesa të ndryshme, të cilat e pengojnë Robin, të cilës çfarë do lloj kategorie i i, i, i, i, i qoft ai, i përket ai, qoft kategorisë të cilës është jashtë islamit apo kategorisë së muslimanëve, por të cilën nuk udhzon akoma më tepër, nuk shtohet udhëzimi i tyre, shkaqet janë të ndryshme. Ndër këto shkaqe është njohja e cekët ose mosnjohja e realitetit dhe të vërtetës. Ka padituri të plot, ka shitë të vërtetës ose ka një dituri të cekët, çka do thotë që padituria e tij është më shumë në kuptimin e thelbit të së vërtetës. Ky njeri nuk e njeh të vërtetën për shembull, dhe të tillë janë shumë ata që janë sot, prej mosbesimtarve, jo besimtarve, të cilët nuk janë muslimanë. Edhe nuk kanë njohuri për Islamin, nuk e njohin të vërtetën, edhe për, arsy për këtë arsye për shkak të pa njohurisë së tyre, të paditorisë së tyre, apo të njohurive të sektata që kanë për fenë e vërtetë, ata njerëz e urrejnë Islamin, zoti na ruaj. Ne thot Allah subhanahu wa taala në suren Al-Kahf, "W kayfa tasbiru ala ma lam tuhibbi khubra?" I thot Khidri, i thot Musaet alayhis salam, "Si do të bësh durim ti pranë shoqërimit tim?" Në udhimin që do të bëni bashkë dhe për ipericet që do të kaloni bashkë, si do të bësh durim në ato gjëra të cilat do të shikosh dhe do të gjesh? Kur ti nuk ke njohuri, pra ti nuk ke informacion për atë çka do ndodhi dhe pse po ndodh. Pra njohuria është shumë e rëndësishme dhe robi kur njeh të vërtetën, atëherë ka një element aq më të tepër për ta planuar këtë të vërtetë. Por ka edhe njerëz të cilët e njohin dhe kanë njohuri të thella për të vërtetën. Por nuk e pranonin ata, para pëlqejn, para pëlqejn të pavërtetën, kërshi të vërtetës. Të tillë kanë qenë dhe jehudit, të cilët përveç humjes, tërhiqën dhe idhërimin e fortë Allahu subhanahu wa taala, sepse e njinin shumë mirë të vërtetën dhe nuk e pranonin ata. Për shumë arsye. Humbja e tyre është akoma më thellë sesa humbia e krishterëve, edhe pse janë humje, janë jo musliman, por jo si humbia e jehudëve. Dhe thot një fjalë, njerëzit janë armiqt të asaj gjëre për të cilën nuk e njohin. Pa njeriu bëhet armik. Ja asaj gjëre për të cilën nuk ka njohuri ose njohuritë e tij janë të, të cepta për të. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, për sa i përket atyre njerëzve të cilët bëh çka jeta e kësaj dynjëje dhe mosnjohja e së vërtetës çata para pëlqen i njerëzën e kësaj dynjëje ka shëje sa tjetërës. Ose atyre të cilve, e njojnë shumë mirë të vërtetën, por se para përqeni jetën e kësaj dënjaja, u aminen nasi me jabudullaj ala hërth, ka për njerës dhe të cilët, e adhurojnë Allah në zë gjelë, në bustë të grëminës, ose në fije të peri si të të populli. Në ase i bije mira, a i thotë vërtetë kjo fe që ka shumë mirë. Që të sotë të kjo fe, i dhinë të mira, i Dhe nëse sprovohet, atëherë çfarë bën? Ja kthesh shpinën kësaj dy kësaj faje dhe hum jetën e kësaj dynjaje dhe dynjën tjetër zotin e Ajt. Për shkaqeve të mos ulëzimit është edhe mbasi robi ta njohit të vërtetën, porse zemra e tij është zemër e ngurtë. Çka do thotë terreni në cilin do të vike ulzim? Në terreni, terreni në cilin do të mbështetet, do të, të qëndrojë ke vërtet? Është terren i cili nuk e pranon këtë të vërtetë. Si puna sa i tokës e cila është e shterp, apo toka e cila nuk e pranon ujitin dhe e bën që të rrihem, ose mban ujitin por nuk mbjell, pra nuk nxjerr bimsi. Toka e shterp i thon që nuk lind bimësia në të. Kjo është edhe zemra, zemra e ngurtë, e cila e njeh realitetin, e njeh të vërtetën, e njeh se është drejt, nuk e pranon atë se është zemër e ngurtë, Zoti na rujt. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, për ta cilët nuk besojnë në botën tjetër. Kur përmendet Allahu subhanahu wa taala inne veritun zemrat e tyre, në zemrat e tyre të cilëve nuk besojnë tek bota tjetër. Dhe kur përmenden ata të cilët adurohen veç Allahut azza wa jall, dhe ja çelen fytyrat e tyre, pra nga përmendja e idhujve të tyre zoti narrit. Çka do thotë që zemrat e tyre nuk e pranojnë udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Nga shkaqet me të cilat ose për shkak të cilave robi nuk udhzohet, dhe është shumë e rëndësishme kjo. Osmira dhe Mendimasia. Smira kemi thënë dhan hyt dhe në të tjerë Ashirobi të urëjë mirsinë që ka dhënë Allahu Azza Jazel dikujt tjetër, edhe pse ky nuk e do për vetën e vet. E rasti shunohesh mos ta ketai. Kjo zili dhe smira e keqen që nuk pranohet. Ndërsa Mendimasia thotë i dëgo me Allahu Ta'ala Sallatu Wassalam, asht refuzimi i të vërtetës dhe përbuzja e njerëzve. E refuzimi i të vërtetës dhe përbuzja e njerëzve. Ësh për shkak për shumë njerëz që të mos udhzohen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe mendja masiveisht është e kundërtata e modestisë. Për shkak të mendëmasisë së zilis, kaqen iblisi, shejtani, Allahu na ruaj nga ai. Është ai i cili nuk ka pranuar udhimin e Allahut subhanahu wa taala, nuk ka pranuar që binda dhe Allah të bindna dhe të nënshtrohet Allahut azhajal. Pa tyre ka qenë dhe jehudët, jehudët e Brind, sidomos ata të cilët banonin në kohën e Muhamedit (salatu vesselam) në Medinë, të cilët për shkak të hasedit dhe smirës dhe mendimmësive të tyre refuzuan mesazhin e Muhamedit (salatu vesselam) dhe me këtë ata mohuan Allahun azza wa jalla. Wa dakathiru min ahli alkitabi law yurdunukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amri. Thotë Allah, subhanu e tala, duan dhe dëshirojnë shumë për atyre të cilë dhe është do në lipin më për para, bëhe dhe të në ishfjallë për jehudët dhe brend. Që t'ju këthen juve në mohuës, mas i keni qenë besimtarë, nga hasedi dhe zilia dhe smira që ka në zemrët e tyre, pas i është bërë i qartë e vërteta. I është bërë i qartë e vërteta, i din shumirë, hasedi dhe smira i bënë që të refuzojnë mesajin e Muhamidit Ali Salatu Ves Kishin një hori të thejla për sifatet e Muhamidit a.s. Thotë Allah o zë gjelë në sura le bakara, alladhina atajna humul kitabe ja arifuna ukema ja arifuna abëna hum, wa inna fariqam min hum le jektumun al haqqa wa hum ja alemun. Thotë Allah o zë gjelë, atyre pra, nga ta cilët i kemi dhën libri më përpara e njohin, ka ta cilët i kemi dhën libri më përpara e njohin të dërgumin a.s. Siç njehën fëmijët e tyre, siç e njeh afrobi fëmijën e vet, nhifshin Muhamedit Ali Salatu wa Salam për shkak të sifateve dhe përshkrimeve që i kishin në librat e tyre. Wa inna fareqan minhum layaktumuna al-haqa wa hum yalmun. Por një grup e tyre e fsheh të vërtetën, kur ndërkohë ata e dinin shumë mirë se kush është Muhamedi Ali Salatu wa Salam. Itis ka qenë dhe prej arabëve të kohës Muhamedi Ali Salatu wa Salam dhe banori i Medinas Abdullah Abdullah Ibni Ubeje, Ibni Sulul. Ko ka hipokridhe? Ko ka hipokridhe? Sa ka djetartë të cilët diskutojnë, është qështë e diskutushme, a ka hipokrid? Në ditë të që vinë, në basë kohës për e gamet, alisuratu salam, me hipokridhe të kohës për e gamet, alisuratu salam. Pa aka hipokritë mund të krahasohen me ata hipokritë se ata kanë parë pejgamberin ka Ali sallallahu alajhi wasalam me sy, e kanë jetuar kohën e tij dhe kanë parë mrekullitë e tij, kanë parë mesazhin e tij si zbret dhe refuzuan dhe e mohuan atë dhe shfaqën islamin në aparencen e tyre. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ka qenë koka e hipokritëve të kohës së Muhamedit Ali sallallahu alajhi wasalam. Nga ata të cilët për shkak të ziliës dhe mendjesis që refuzuan udhimën e Muhamedit Ali sallallahu alajhi wasalam ishte Abu Jahl. Çfarë thotë Abu Jahl? Kur dikush e pyet pse refuzon mesazhin e Muhamedit alayhi salatu vesselam, pse mohon Allahu nazal duke poshtruar, duke përzuar, duke përbuzur Muhamedit alayhi salatu vesselam. Thot, ishim ne fis i Joan pra e Bughelit dhe fis i Banu Hashim, të cilët i përkasin fisit Muhamedit alayhi salatu vesselam. Ishim dhe konkuronim me njëri tjetrin, garonim se kush do ishte më i ndëruar dhe pozit në pozitë në Mekkë saqë ishin barabart me njëri tjetrin kur ja një ditë ata than tek ne ka dal një i dërguar atëherë si do të arrisim ne ata për zotin e madh nuk do ta besoj Muhammedin alayhi salatu wasalam zilija dhe smira dhe mendimasia e bëri këtë njeriu që të mohoi të dërgojën Allahu te alayhi salatu wasalam mesazhin e tij Allahu na zavodjel edhe ky njeriu vdish mohues zotit në rit to tillë ishin dhe ithtarë shumë të cilët jetuan në kohën e ti Ali sallatu wassalam dhe vazdoin të ketë plot të tillë që për shkak të zelisë dhe mendimit masivs refuzojnë mesazhin e Islamit. Pozita e robi është një nga shkaqet e tjera të cilën bëhet shkak para që robi të mos pranojë Islamin ose mundet ti robi të jetë në Islam, porse nuk vazdon ose nuk këtohet udhëimi i ti tij më tepër. se Robi ndoshta nuk ka zili. Ndoshta Robi nuk ka mendje masive të tipit që shohëm pak më përpara, por se mundet pozita e tij e bën që të ndaloj ose të mos uzohet në uzimin e llasta Zogjel. Pe njeriu e pëlqen, thënë ndoshta njeriu ndoshta nuk ka mendje masive, mund të jetë më dez, problemi është ja, bëhet çka ndesër, bëhet pozita e tij, pushteti që ka ai që të bëhet çka për lënien e uzimit i tith ka qenë herkëll herkëll ka qenë krej u i i romak dhe i rumve Bizan dhe Fani në Sirin e të hershme kënjëri, si që tha e Busufjanit nësë është e vërtet kjo që të të cilën ti për më thua mua përsa e përket përshkrymi të Muhammedit a.s. unë um, pot kisha qenë të ka i kisha për tja puth këmbët do tja puth e këmbët dhe do tja lanë të këmbët Muhammedit a.s. por që doh që ja pozitë ati nuk e la që të pranoj islamin edhe nuk di e të pakton historikisht që kjo njerit këtë pranoj islamin më pas për kundur këti ka qenë në gjashi në gjashi mbreti abisenis e ja abisenis atërshme etiopia e soqme në gjashi pranoj islamin ishtë mbreti i këti shteti Mbreti i cili pranoi muslimanët si muhaxhir dhe emigrant, të cilët erdhën për shkak të përsekotimit të banorëve të Mekës, erdhën si besimtarë në Abisinina, atëhershmen në Etiopinë e sotshme dhe i pranoi dhe e, e, e ushtruan fenë tyre lirshëm. Ky njeriu nuk u bëmë ndimaf. Ky njeriu nuk pati zili Muhamedit Ali sallallahu alejhi wasalam, wa por ky njeriu u bë modest dhe pranoj islamin dhe vdishë mësliman dhe i dërgumja Allah të alis salatu e salam ja fali gjënëzën duke qenë medine dhe i kishtë e vdekur në Etiopin e soqme gjithashtu ishte firaoni firaoni i cili nuk e pranoj mesajin e Musajt alis salam dhe nuk i pranoj argumentet Allah subhanu wa tala dhe vdishë më huas qëfar than ku erdi Musajt alis salam me mërkullit e ti fe kalu e nuk minu li besherini mithluna atë të besojmë neve si dë njerës të cilët janë një lojë si ne, kur ndërkojë gjithashtu, ua ka umu huma lene ha bidun, kur poplit të tyre i janë shërbetorë dhe sklevri dhe robrit ta. Pra pushteti e bëndë të kjo, të mos ule të i ishte modest, për ule për Allah të zëvë gjellë, dhe pranonte mesazhin mesazhin e Musa a lusim allah, cilet, i te aleyselam lusi me allah subhanahu wa taala qe na bëj nga ta cilët i hap zemra deri në vdekje lusi me allah subhanahu wa taala qe na udhzoi deri në vdekje lusi me allah na zgjeth ne marri shpirtin besimtar musliman lusi me allah subhanahu wa taala te na bashkoj me te gjitha ta cilët kan pranuar uzimin e tij dhe kan ndekur musliman lusi me allah subhanahu wa taala te na bashkoj me te gjitha te dëguarit te gjitha sinqerte te gjithë dëshmorët në rrugën e allah tasaljhat dhe besimtarat amin rabbel alamin dhe al jalal wal ikram aqulu qabl hadha astaghfiru li waliakum lil muslimina minkum lidhem fastagfiruhu innahu huwal gafurur rahim astagfirunallahi alhamdulillahi was salatu was salam ala rasulillahi muhammed wa ala alihi washabihi ajma'in falënderojmë Allahun subhanahu wa taala krijuesin e ndërtuesin dhe drejtuesin e gjithçkaive dhe bën lutje që Allahu xhallal ta lavdërojë dhe shpëtojë të dërguarin tonë Muhamedit familjen dhe shokët e tij dhe gjithë dijeksit e tij që e ndiejn ata deri ditën e gjykimit nga shkaqet që robi nuk uzohet është edhe teka dhe dëshira e tij dhe pasuria që ka. E. Të tillë kanë qenë për Halul Kitabit, nga Jehudët dhe të Kristerët. Për tillë kanë qenë edhe ata ciliët një pjesë e mirë nga Qur'anit, fisi Muhamedit Ali sallatu ve selam. Të cilët, atyrat të cilëve, atyrat të cilëve donin, pranonin uzimin apo mendonin që të mund të uzoheshin në rrugën e Allahut, shkonin dhe u thanin Çfarë gjë e pëlqen ky njerëz për, për shembull, edhe Islami e ndalon. Ky njerëz i pëlqen shumë alkoolin. I thon Islami e ndalon alkoolin. Mos u ullzo, mos shkon në Islam sepse do të privohesh nga alkooli. Dikush tjetër kishte prostitucionin qef. I thon Islami e ndalon prostitucionin. Sikurse sot kemi shumë njerëz të cilët, se ç'ndodhin në një meeting i cili ka ndodhur në New York në vendat ku ushaim kullat e New Yorkut, në një protestë kishte vetëm një tabelë. Islami e ndalon homoseksualitetin. Për të treguar njerëzve, nëse keni mend që të pranonin Islamin, ju që jeni homoseksual do të privoni nga ajo që dëshironi, nga gjoja orientimit seksual që keni, i devijuar, Zoti na ruajt, nga sherrri i tyr. Kështu pra, i shkonin nga ajo derë të cilën ai e pëlqente më shumë. Dhe për këtë shkak shumë mirën sot, për shkak se i duan shumë për afshave dhe, dhe shumë gjëra të cilat Islami i ndalon dhe nuk është prej rradhës së punës për atë i cili uzohet në Islam, orientohen dhe jepet informacion të flitet për gjëra që janë akoma më pak të rëndësishme se sa gjërat më të rëndësishme dhe thelbësore. Për këtë arsye folet për thelbin e besimit. Folet për fjalën la ilaha illallah. Folet që Allahu subhanehu ve teala, shaiqili meriton adhurimin i vetëm dhe askush tjetër nuk e meriton, gatë Allahu subhanehu ve teala, sepse sot në vendin ton shirku është përhapur gjithkund. Adhurimi i lidhve dhe çdo gjë tjetër veç Allahut azza xel është për hapur shumë. Nuk folet për çështje të cilat nuk janë në radhën e punës, por se robi do t'i pranonte. Më më kënaqësi, më le të, nëse ai do të pranonte gjëra të tjera siç janë çështet e thelbit të besimit. <coughs> Jedas tu? Kurishët ndaluan dhatë i cili quajë al-asha e sha'ir. Al-asha poeti. Ky njeriu ishte njeriu që pëlqente shumë alkoolin. Kishë shkumë takum Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam. Kështë arë nga jashtë Medines, nga jashtë nga jashtë Mekës dhe Medines dhe afrohet dhe shkon tek Muhamidi a.s. Në, në hyre të kytetit i thanë ta di sa i e ndalon në të kolin që ka do thot që do të privojsh në piri e të kolit këthejet e lamash, e lasha e shajr, e lasha poeti këthejet dhe thuët sa i vdes në ruk sa i ka goditur dhe veja më shenë dhe vdes më uaz zoti në ruet dhe thotë Allah zë gjellë O menjëherë ju djib daji Allah, fali se bimujizim në tokë. Ai i cili nuk pranon ftesën e ftuusit për Allahu subhanahu wa taala, ky njeri pra nuk gjen karar në tok, ky njeri nuk do të ketë sukses. Zoti na ruaj nga ai njeri i cili nuk pranon udhëzimin e Allahu subhanahu wa taala. Shkaku tjetër është dashuria për familjen, dashuria për vatanin, për të afërmin dhe farafisin. Mund të jenë këto shkaqe që, që robi çfarë? Elën udhëzimin e Allahu ta zëjë njerëz secilat e dinë që familja nëse do të pranojë islamin, do ta largojnë, do ta refuzojnë, do ta aneksojnë, do ta abstenojnë, madje do ta lënë pa trashëgimi. Këtë njerëz, ndoshta vatani i tij nuk do ta pranojë. Ky njerëz do detyrohet të, të largohet nga familja ose nga vatani dhe nga vendi i tij. Për këtë arsye thotë, preferoj familjen time, preferoj vatanin tim, sesa të largohem pa shkak të festime dhe për këtë arsye nuk e pranon fenin e tij, zoti na ruaj. Prandaj njeriu do të jetë i durueshëm. Shembull i mirë për këtë Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ishte pers, nuk ishte arab. Shkoi nga Persia dhe takon Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam në Madinë. Qëuhet kërkuesi i vërtetës, kaloi shumë peripecë. Shumë kohë derisa gjeti udhimin dhe takoi Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam. Të tiu kanë çën dha atë cilët lënë vatanin e tyre. Lënë luan pasuritë e tyre, familjet e tyre, siç ishin sahabët shokët e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam. Dhe veti dërguar me Allahu Teali salatu wassalam, që lan Mekën dhe u nisën drejt Madinës për të migruar për shkak se s'provonin në fenën e tyre. Dhe i dërguar me Allahu Teali salatu wassalam, kthehet nga Meka dhe thot, "Pasha Zotin, ti e vendi më i dashur për mua, por mos ishte populli yt, kurrë nuk do të kisha dalë nga Mekë." Dashuria tamam për vatanin e ti, por ama jo, nëse njerzit e atij vatani e detyrojnë që ai të sprovohet në fenën e tij, do të lë fenën e tij. Për këtë e rësue, theja Allah të zë gjellë dhe në më rëndësishme se qëndrimi në vetan apo në familje. Gjithashtu, aji cili nga shkashit pra, është aji cili më ndonë dhe imaginon që islami, islami dhe ndjekë e Muhamiti, a.s. do të bëjnë atë të ndjekë i disa njërët të cilët dhe rëndje, ose e kanë parakaluar atë njërët të cilët dhe, dhe rëndje. Jehudët me dhina e brendë, kishen armisie me ansaret me fjalë me banorët me e Medinës para se vinte i dërguar me Allahu Ta'ala sallallahu alaihi wasallam çfarë thonin ebrejt i thonin banorëve vendas arab do të vinë i dërguar tek neve se pretendojnë se Muhamedi alayhi sallallahu alaihi wasallam i parlamentuan në librat e tyre do të ishte nga ebrejt kur të vijë ai i dërguari ne do ta ndjekim atë dhe do t'ju bëjmë juve nga ata të, të cilët pra do t'ju vëmë përfund Erdhi dogu me Allahu alaihi salatu wasalam, por jaqë erdhi nga Arabët. Allahu xhël e vendos mesazhin e tij atje kudo nai dhe përzien atë që don. Nga Hasedi, nga ndaj Muhamedit alaihi salatu wasalam, Arabëve në përgjithësi dhe veçanërisht ndaj ansarëve të Medinës, të cilët para ebreve pranonin Islamin, të cilët i kishin armiq dhe kishin premtuar që kur vihet dërguari nëve do ta ndjekim atë dhe do të jemi kontrajosh, atëherë thanë nuk do pranojmë Islamin, zotin e vetin. Dhe thotë Allah zë gjallë, vaj dha kile laun, ta ala vila ma anzële Allah, ku i thuët atyre, ndishtni, hajdeni, te ka jo që ka zbritur Allah, vaj la rasuri dhe te ki dërguari, hajdeni, kari u hasbuna ma wajgjën në ali e ba ana. Ajo që të ndikim, është ajo në të cilën nevej kemi gjetur babalarë tanë dhe gjyshërë tanë. E cilë është dashurija për të parët Dashuria për gjyshrit, gjysuria, dashuria për tjerët, e për tjerë, sepse këshu neve na ne kanë lënë zakon ata, sepse këshu na e kanë lënë të paratën, neve nuk mund ta lëjmë do të thënë ton. Argumenti shumë i qartë për të pranuar Islamin ose për të hequr në Islam, por neve nuk e lejmë para syve sepse zakoni është shumë i fortë dhe gjithashtu edhe të paratën na e kanë lënë neve dhe neve nuk mundi të tradhojmë të paratën, ku këty hyn dhe një shkak tjetër është dhe zakonet në një popullit të caktuar, të cilët bën shkak që njeriu të mos uzohet. Pse? E kemi i zakon, kështu që, që neve jemi më të më të prirur që të ndjekim zakonin ton dhe këtu shkojmë dhe lejm rregullat islame. Ç'është ndodh në shum prej zonave, qoftë në vendin ton, si janë që çështet e e e e xenozez, çështet e, e të tjera ku njerëzit kanë zakone shumë të forta, Siccena të cilat, për shembull, kur vdesi një njerëz me qëllimin që mos ta ndjeki dikush tjetër nga brava që s'ka lidhje fare me fenë, shkon dhe theri një gjeltëzia apo një pulë të zezë, pra e kanë zakon dhe kur i thuat që është gabim dhe nuk lejohet nga feja allahta azogjel, thonë që ne këtu e kemi zakon dhe do ta ndjekim zakonin ton. Kur i thuat disa njerëzve që mos shkoni në përtyrbe, mos shkoni në përvare, mos lusni diku tjetër veç Allah subhanahu wa taala, kështu na kanë lënë gjyshit tan. Apo kushtu e kemi zakon neve? Theja nuk është me injeksion, nuk vjen njëri me të bëj qiton, me u b musliman ose të bëhesh i krister apo hebre apo diçka tjetër. Theja është bindja të cilën ti e pranon. A është një besim i cili hyn në zemër dhe i cili stabilizohet në zemrën e robit dhe robit i hapet zemra dhe e pranon atë. Ky njeriu refuzon Të gjitha zakonet, të cilat bien kundëstime me fein Allahu Azza Xhel, madhi ma qoftë o dhe rruga e parëve të tij, sepse feja e Allahut Azza Xhel është më e rëndësishme, për këtë jemi krijuar, thot Allahu Azza Xhel në Kur'an, "O ema khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun", nuk krijova njerëzit dhe xhinët vetëm sa të madhurojnë mua. Nëse robi do të dalë nga adhurimi i Allahut Azza Xhel, për shkak të zakoneve, për shkak të familjes, të vatanit, të pasurisë, të pozitës, të hasedit, të smirës të tjera për radhë me radhë, për shkaqeve të cilave tham, nuk duhet ta bëjë një gjë të tillë, sepse nuk uzohet ky njeri mund dalë nga feja komplet ose ky njeri nuk është në fe dhe qëndron i pafe, zoti na ruaj. Lutsim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij më të bukur dhe cilësitë e tij më të larta, na bëj nga ata cilët e ndjekin rrugën e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam në fe netë, deri në vdekje. Lutsim Allahun azhajal të na largoj nga gjitha të shkaqet, të të cilat janë pengesë për udhëzimin. Lutsim Allahun subhanahu wa taala të na largoj nga mënyra nga zilia e keqe. Lutsim Allahun azhajal të na largoj nga shkaqet që të cilat ndalojnë udhëzimin, qoftë ky kjo pushteti, qoftë kjo pasuria, qoftë kjo familje, vatanit e tjerë me radh, nëse bën shkak që robi të pengohet në udhëzimin e tij, lutim Allahun azzezel, të na marrë shpirtin të udhzuar në Islam, lutim Allahun subhanuhu ve teala, që të mos na ndodhë problemi me xhenet, lutim Allahun azzezel të na hapë të mirën këtë botë dhe në botën tjetër dhe të na ruaj nga zjarri i xhehenemit, lutim Allahun subhanuhu ve teala, të na të na i falë të gjitha gjunafetona të mëdha e të vogla, apo të vogla, lutim Allahun azzezel të na pranojë të gjitha adhurimet tona, agjërimin ton dhe të gjithë Adhurimet e tëra, lutim Allahun subhanuhu teala, të udhzojnë në rrugën e Islamit të gjithë afërmit tan, të gjithë komshëtan, bashkëadhëtarët tan, kolegët tan, lutim Allahun subhanuhu teala që bashkëngritë në bashkëqendrat e tij, me të gjithë të dërguarë të gjithë të sinqertit, të gjitha ato cilët kanë dhënë jetën e tyre në, të në të rrugën e Allahut dhe të gjithë besimtarët amin rabbil alamin, ja dhe al-Jalalu l-Ikram, inna Allaha ya'muru bil'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fashaa'i wal-munkari wal-bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.